Boas tardes, queridos ointes. Benvidos un día máis este no noso programa Galegos no Baix. Aquí en Radio San Boi, no 89.14 de FM, dúos eriños de radio en galego. Temos que disculpar a presencia presenza do noso compañeiro Armando Fernández que se atopou un bucadiño de delicado e hoxe non pode estar aquí con nosotros nos estudios, pero está nos eh, ajudando e participando con nosco Eli na súa residencia. Seguro que con moitísimo ánimo. Temos que dicirlles que durante todo este espacio de dúas horas faremos o posible porque vosotros teñades agradable conversa e podades participar con nosa. Estamos aquí no internet, estamos aquí no, no, no Facebook. Galegos, no vais armando. Seguro que todos vosotros podedes participar. <coughs> Vamos a ofrecerlle unha peza de música interpretada pola banda e coro do Conservatorio Profesional de Música de Tui Titúlase Ligia Helena Para poder recibir ao primeiro convidado de Oxo que é precisamente é de Tui Vamos a la música para todos os outros de la vecindade su padre la busca ampanosamente no está comentando toda la gente y la madre pregunta angustiada en dónde estará de nada sirvieron regados ni viajes ni monjas ni las promesas de amor que desieran Los niños de vien, fue tan buena la nota que dio aquel humilde trompeta, que de acordece de cariño eterno se fue ya con él. Música interpretada por músicos precisamente de TUI. Vamos a recibir a don José Ángel Ancho Font, que es el director de Radio TUI, de la Radio Municipal de TUI. Muy buenas tardes. Ola, boa tarde, Fong. Julio, que tal? Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atender a nosa gracias chamada a eh, eh, Bueno, pois pues, que queremos felicitarte por dúas cousas Primeiro, porque xa cumplides 31 anos de emisión, según uh -huh. teño entendido E ao mesmo tempo, pois que vosotros eh, últimamente estades a carón de todas as novidades e informacións Que suceden non somente sen tú e yo alrededor, sino tamén hasta de Valença do Miño, non? Uhum -huh. Bueno, claro, sí. Bueno, antes que nada, nada, gracias por la por la vosa, por la vosa atención y por y por querer falar con, con nos. nós. Y sí, cumplimos... Ah, ah, 32 anos realmente xa, pero bueno, oficialmente 31. Eh, eh, claro, eh tui forma eh, con Valencia do Miño unha eucidade eh, así é ese o título oficial, pero máis se algo do título oficial a convivencia entre Tui e Valença, convivencia diaria é eh, total e absoluta, é decir, os mm -hmm. estudenses vamos a, a Valencia, os valencianos venen a Tui, moitas veces ata se encarné, sen sí, <risas> darnos conta que realmente estamos nun país veciño que deberíamos leválo sempre, non? E, sí. Pero sí, sí, eh, entón a radio municipal de Tui non podía ser allé esa realidade e y cubre informativamente as noticias máis alentables de, de, de Valença e de toda a comarca do Baixo Minho e parte do Alto Minho portugués, claro ese esa radio municipal faise eco de todas as cousas que po, suceden na poboación, pero tamén nos ten todos os máisimos recunchos que podedes ver. Precisamente vengo hoxe concretamente un podcast que no que aparecía algo de, recuperado e moi interesante que é o período da Malladura non? Malladoura, uh -huh. non? Sí, sí. Algo uh -huh. que, que ten moito que ver co, cos nosos antergos e que aínda hoxe non sei lembrase con moitísimo cariño, non? Uh -huh. Sí, bueno, son, eh, esta radio, como moitas municipais, funciona naturalmente cos traballadores que estamos en eh, nela, pero tamén con moitos colaboradores. E neste caso, este un traballo de un colaborador que se chama Cristian Lago, un magnífico colaborador que vai buscando eh, todas aquelas pezas do, do patrimonio cultural, etnográfico, que están nas parroquias de, de Tui, eh, semana a semana non la vai contando. Neste caso, esta mañana falaba de ese Penedo da Mayadora, Que es un penedo de 300 metros cargados, ¿eh? Es un penedo, caray, <risa> un penedo de tamaño monumental. Sí, y bueno, sí. nos contaba para qué se utilizaba, para mallor, malladura, para mallar, ¿no? O, mm. eh, o trigo y, y ocenteo y que era un... Ben... Eh, bueno, pois comunitario, en fin, moi interesante, moi interesante, sí. Sí, para mallar, non somente para mallar, sino tamén para secar o cereal, que é moi importante, que, que en aquela sí. época, bueno, últimamente o cereal xa non se explota tanto como se explotaba antes, é dicir, a agricultura de seu con respecto ao que se facía antes, claro. No, claro, no, fíxate que precisamente nos contaba que ao redor deste, deste penedo xigantesco hai non moitos anos todo que habría arredor serían campos de cultivo. Claro. Onde se cultivaban, se serais, oxe monte. Mm. E desgraciadamente, eh, nin, nin, nin monte autóctono, porque eh, a gran maioría é eh, eucaliptal e, e pineiral, non? pero sobre todo moito eucalipto, non? Eh, moi longe do que debía ser originalmente esa zona, unha zona de cultivo, como ese pene onde se cava o cereal. É un, mm. un cambio da paisaxe moi, moi importante, sim. Sí. Bueno, recuperar precisamente información eh, propia do, do, do lugar, eh, das aldeas, como te dís, pero que tamén eh, a programación de Radio Municipal de Tui ten moitísimo que ver non somente coa comunicación, sino tamén hasta coa música, coa cultura propia, co, con... Contónos, un, así por, en, por enriba, algo desa programación que, que levades adiante. Bueno, nos, eh, a nós hai dous en toda a radio hai os componentes fundamentais non? que é información e entretenimento por suposto mm. eh, lo que se trata de buscar una combinación que, que que nos permita chegar ao máximo número de persoas para nós a información local é moi importante entón temos un un, un aliento informativo cada maña ás oito e media maña un informativo de media hora ás nove e media da maña un informativo de hora e media Eh, perdón, de media hora a 1:30 del día sí, sí, y despois sí. se se se reemite, ¿no? Es decir, a, y y, y o informativo tamén as 12, es decir, a información uh -huh. está permanentemente durante toda a mañá presente na emisora. Uh -huh. Y despois, pues bueno, pues unha revista radiofónica, a me gustaba me chamaría de revista, no un magazine, la que onde teñen cabida efectivamente todo tipo de contidos, ¿no? Pero mm, sobre todo muy muy centrado no cultural no político, por suposto, temos tamén entrevistas de carácter político, cultural, e despois, pois xa na Franxa, digamos, da tarde E da noite, en donde entran, eh, onde teñen cabida, eh, pequenos espacios, eh, grandes espacios de colaboradores de, de, de, con, con música de todo tipo. Temos un programa de música de jazz, temos de, de, de, de música clásica, temos, os domingos por a maña, un, un programa de, de, de folk, de, de música de raíz, en fin, en fin de, dentro das posibilidades de unha radio pequena como anosa nosa, pequena en recursos, Eh, intentamos dar cabida Absolutamente a, a todo tipo de contidos Todo tipo de contidos Que tamén se plasman con algo que Reivindicades e ademais Poñedes moito en valor Que é precisamente o camiño de Santiago Ese camiño bueno, portugués Que, que ten moitísima afluencia E moitísima participación Teño entendido que contabilizaste de, Según teño a, a Peregrinos no mes de setembro Nada menos que, que, que 15.000, non? Uh -huh. Sí, un mes, un mes un tanto sorprendente para todos, bueno, es un mes, que un mes que habitualmente se atén moitos peregrinos, eh, terrestreano especialmente, ¿no? Y bueno, es curioso porque eu vivo eh, Donde vivo eu, que na parte baixa de Tripeito de de por onde pasa ese camiño, o lado por onde pasa ese camiño, y prácticamente no hay hora do día no que non este pasando algún peregrino, es decir, pases mm agora -hmm. que pases sempre hai algún, te pasas a 7 da mañá xe hai peregrinos pasando, chegas as as 8 da tarde ainda queda algún peregrino pasando, después así todo o día, ¿no? Y mm -hmm. que para ti o camiño de Santiago é un elemento de gran de gran importancia, ¿no? E, y y como un valor máis alá do, do simplemente turístico, bueno, pois pues, está servindo para coñecer o patrimonio tudense, eh, o patrimonio cultural tudense e o patrimonio arquitectónico. Tui ten por extensión o, o segundo Conxunto Histórico de Galicia, sí. eh, por extensión, un, un Conxunto Histórico en, en relativas boas condicións, como unha catedral realmente espectacular, sí, sí. con moitos lugares eh, para para conhecer, para ver ou, a beira do río Miño e o pedo Montalói. É decir, sí, sí. aproveito vou facer un pouquinho de publicidade, eh, que para iso te voy a radio Tu tiene clave absolutamente espectacular para que nano coñeza y yo se aseguro que mm, eutro de gente que coñeza de Twit o descubre queda maravillado porque como digo, en fronte ten Valencia, unha cidade amurallada preciosa, sí. de outro lado está Twit, non so una ponte centenaria de Jarro, sí. magnífica, sí. e o entorno é, é Bueno, eh, como digo, moi poucos enclaves con tanta beleza xunta e eh, con tantos elementos eh, naturais e patrimoniais conta con tanto interés, é eh, un sitio espectacular. Si, sí, si, sí, mencionaxes aí un bocadeño esa eh, catedral mm, fortaleza que, que é única no mundo, que, que ademais eh, tendes ten, ten visitas especiais para poder eh, descubrir moitísimas cousas escondidas casi para moitas delas non coñecidas polos propios tudenses, non? Sí, sí, e ademais con un éxito de público realmente espectacular. Visitas sí. para coñecer o patrimonio que este verán xuntaron eh, moitísimas persoas de, de tui e de, e de, fora, e de fora de de tui, ademais eh, bueno, pois pues, tamén este mes de setembro pasado mm. era un mes tui pertence á rede de juderías á cidade de redes de juderías, e se organizaron as visitas guiadas para coñecer o patrimonio eh, xudeu e a historia do, do, do, do, da cultura xudea en Tui. Mm. Da cultura xudea, hai que remarcarlo porque, eh, en fin, estamos nos momentos, <risas> digamos, un pouco críticos... Pero Delicados. Falamos, claro, é da vida dos vestígios da cultura xudea e da presencia dos Xudeos en Tui. Mm -hmm. Foran visitas con muitísimo público que despertaron muitísimo interés. En Tui temos un, un elemento patrimonial de primeira magnitude es único prácticamente en Europa que son os San Benito. Mm. Eh, todo o mundo entende cando esa frase de que le colgaron un San Benito, ¿no? Os San mm. Benito eran eh, digamos eh, son unas prendas que la eh, inquisición impuña a, eh que debían levar postas unha serie de eh persoas que eran eh que eran súdiles e bueno, en fin, eran, eran las llevando este san Benito levando o colocando san Benito nare na Eses san benitos que se colocaban en re están en tui son unhas peças únicas tamén de, de gran interés para, para de, de colonizar sí, grande gra, grande en, en eso ¿no? en esa, en ese patrimonio histórico pero que tamén tamén tendes eh, hasta no ambiente eh, non sei de, de, de, de, de de piragüismo, tamén tendes grandes representantes que a nivel nacional e a nivel internacional teñen acabado moitísimos éxitos, non? Home, eu eh, a veces bromeamos aquí en tui que debemos ser o Concello que ten máis eh, máis deportistas olímpicos por metro cadrado claro, somos moi poucos, pero entre o deporte do remo olímpico e o piragüismo uh -huh. eh, e algún outro deporte máis eh, bueno, pois pues, Temos un número de deportistas que llegaron a las Olimpiadas muy importante y alguna medalla olímpica, tenemos uh -huh. una medalla de bronce olímpica. Pero, por supuesto, eh, como decía, bromeamos a veces porque a veces, bueno, pues un piragüista gaña un campeonato de España y casi ya no le damos valor uh -huh. <risa> un valor informativo, porque son centos los piragüistas que ganaron campeonatos de España, eh, son decenas que ganaron campeonatos de Europa, son decenas que ganaron campeonatos del mundo, tanto en remo como en piragüismo en cada una de las Sí, sí. distintas competicións sí, e unha auténtica potencia eh? pues, sí, bueno, sí. gracias a que temos aquí ao lado un río claro. que como digo permite claro. a practicar que deportes durante prácticamente sí. todo o ano eh? Bueno xa, xa que mencionábamos deporte pues tamén hai que mencionar o club de patinaxe artístico o ríoxese que, que tamén claro. está participando a nivel mundial non e pouco foron a Italia non. Un club de un, un concello como tui Que non chegamos aos 20.000 habitantes pati, eh, eh, Participando no campeonato do mundo De, de, de patinaxe o sea, uh -huh. eh, Tú ten unha vida deportiva Moi, moi, moi, moi Intensa uh -huh. eh, Hai clubes prácticamente de todo <risa> sí, sí, sí. É difícil atopar un deporte Que non podes practicar en tui Con un club eh, federado Y, y se están vendo os resultados ¿no? de, de, de toda esta potencia eh, deportiva que temos aquí sí, sí, Facía mención a eso, pero tamén fa, podedese facer mención a grandes artistas ou grandes músicos que tendes que por exemplo que, o representa precisamente esa, esa música de, de, de recepción para ti a banda de coro de conservatorio profesional de vila de, de, Avila de mm, de tui eh, acadou moitísimo e, e aí por exemplo, salen cuartetos que quintetos que interpretan música, por certo, falando de música aí hai concertos, moitos concertos precisamente na Catedral, non? Si, sí, a Catedral é un lugar bastante habitual onde eh, se acoñen concertos pois pois é que máis, aquí hai hai dúas ou tres citas eh, musicais de, de gran importancia, está o Ixfen, que é un eh, Bueno, pues un certame internacional que se celebra cada año entre Tui e, e Valencia que trae eh, bueno, pues a figuras eh, mm. de nivel nacional e internacional, esta música no claustro, un, un festival encantador que se realiza no claustro de la catedral de Tui con eh siempre un programa interesantísimo eh, eh muy muy muy muy bien escogido con mucha eh, con gusto mm. eh En fin, temos un festival de, de documentais, de cine, que é o PlayDoc, eh, donde cada ano temos a sorte de poder contar con figuras chegadas de, de todas partes do mundo, directores eh, norteamericanos, de reconocido prestigio, en fin, eh, durante unha semana en Tui, en, durante o PlayDoc, como digo, de, de, de documentais, mm. eh, venen persoas chegadas de, de todas as partes do mundo a compartir aquí as súas obras, o eh, cinematográficas do no mundo da eh no mundo do documental, eh? en cine, a vida cultural de Tui eh de unha potencia, bueno, pois pues realmente moi relevante, moi moi relevante para un sitio estamos falando, mira que le vamos falando un ratiño de cousas importantes e Tui non chega a 20.000 habitantes, eh? bueno, Por eso precisamente estamos poñendo en valor cousas que se están facendo a que se fan e que teñen relevancia a nivel europeo. Yo, como tú dices a nivel eso de eurorexión que é esa zona de, de, de Galicia Portugal que non hai fronteira non que, que, que casi en algún momento casi pode decirse que o, o albariño tanto é portugués como o galego non. Sí, sí frente. mira o vivo teña sorte de vivir aquí ao lado do río e si vexo para o outro lado do río do Campos de Albariño. Mm. E deste lado tamén os hai. Claro, é o que claro. te digo, es decir a todas as veces un eh, nos vamos camiñando moitísimas veces, paseando hasta valenza porque é un paseo delicioso, cruzas a ponte de Zarro sobre o río Miño e a caída da tarde un espectáculo, bueno, es, mm, eh, vamos a... La desembocadura un, do río. Impresionante. E de repente estás en Valença e te das conta que estás en Valença que non levas ni carne de identidade, ni levas cartón, ni levas nada, como si vos pois tú eres en Tui. Aí sí. cousas que ti xadas por feito uas marcar a Valenza e aí cousas sí. convenenciaresa por feito venir a marcar a Tui. Sí. Es decir, eh aquí atopara fronteira na, no día a día, na vida diaria moi complicado, e as poucas veces que por algún motivo eh, bueno, por cuestións de seguridade, pois pues non sei, o no último algún campeonato de fútbol sí. ou algún problema de seguridade nacional que pecha a fronteira con con, con, con seguridade, para non ser unha cousa absolutamente extraña, claro, porque para non ser iso non existe, non? Uh -huh. Grande, grande... Bueno, e outra cousa que tamén hai que destacar precisamente desa zona é que a degustación gastronómica que tanto da nun, nunha unha zona do, du, dun lado do, da, da Riviera do río do río Miño como da outro, aínda que moitas veces, pois, elixese máis ben Portugal, é dicir, Valencia do Miño, porque ten mm, quizás máis atención ou un, un bocadiño máis de de, cuida, de cura, de cuidado para, e, e que recibe moi ben a todos os galegos que se checan ali, non? Por uh -huh. bueno, e esta componente claro, eh, porque a todos nos chama máis atención ir a outro país a comer, non? E uh -huh. porque os pratos son distintos e porque teñigo vacariado uh -huh. e iso son eh, os campeones do mundo, aí non hai competición posible <risas> con eles, non? Sí, sí, Pero sí, sí. Eh, si, sí, é certo que a gastronomía en Tui nos últimos tempos Temos a sorte que foron abrindo unha serie de establecementos con eh, Cunha cociña, bueno, moi interesante, moi moderna sí. E este esberanza es que en Tui, bueno, as ruas do casco velloso E anchas de xente nas terrazas eh, Naturalmente, pois, gustando to, to, todo o que se pode comer en Galicia Que moito, non? Sí. Aquí, evidentemente, non temos varisco porque non estamos solados do mar pero vamos está presente igual los restaurantes o marisco, peixo, pulpo, en fin, empanada que que qué os vou a contar, que os vou a contar das romias. Ya sesquisitas, ya, eh, es próxima, ¿no? ya es angulas que son de precios ya, especiales, pueden, pero bueno. esas la ves menos, ¿eh? Tal vez menos porque tienen un precio muy sí. muy muy alto, eh no no todo el mundo puede permitirse solo su de, de comer una, de, de tomar una tapa de de mexón. Eh. Y en segundo lugar, porque bueno, está empezando a cuestionarse tamén eh, a pesca ¿no? porque, mm. en fin, ahí, eh, Me imagino que antes ou despois haberá cambios importantes Bueno. Y a Lamprea, claro. Bueno, ahí, Lamprea. Ahí, ahí. <risa> a Lamprea que arraíña, ¿no? A Lamprea es un de esos platos que a gente o le gusta, o, o si te gusta te encanta, si no, no te gusta, aquí no hay término medio, ¿no? Sí, sí. Pero es que nos gusta, somos tolos por la Lamprea, ¿no? Sí, y en sí, temporada, en cualquier restaurante de tu tipo, puedes comer Lamprea eh, también de una calidad excepcional, claro. Sí. que que que que non exactamente aí, que son que se chega hasta a, hasta casi ao lado da Cañiza, en verdade, hasta Sí, sí, sí pois río arriba, arco, ten, ten moita zona, zona terra, sí. Arbos, sí, ten cientos lugares con moita zona, eh e, bueno, claro que si sí, está presente en, todo, en todos os concesos que son ribeideños, claro. Uh -huh. Quedan nos moitísimas cousas que falar contigo, porque mencionates o Montaloya, mencionates, pero moitísimas cousas que, que, que dende tui podense achegar casi o, o ladiño casi, por exemplo, eso que últimamente está tendo moitísima por lo menos aceptación que son os furanchos, non? Que, que por aí o Carón eh, ofrecen... Sempre, sempre, na época Os francho sabes que se funciona en época muy concreta do ano, sí. mentres teña viño para vender mm. e en o baixo viño eu, evidentemente non podes facer publicidade a pero hai hai moitos eh é eh, moi bos, claro. é mm. eh, eh, eh, que con antes decía que enclave de tú e a situación de ti eh é eh, realmente invexable, claro, fixate, que vives en Twitters a mm, 10 minutos camiñando Un país mm. distinto que Portugal E te es Valença, unha cidade que preciosa mm. A 10 minutos camiñando Pero que a 25 minutos En coche te o mar O mar portugués, claro. as praias de, de Camiña O mar galego eh, Na zona de, de Praia América E eh, Bayona mm. eh, Pero que a 15 minutos te o Montaloya O primeiro parque natural de Galicia O primeiro parque natural que hubo en Galicia mm. Está en tuyo, Montaloya Un sitio absolutamente espectacular Para pasear agora no outono é unha auténtica maravilla con a con con se si queres con aloxamento tamén no propio no propio monte mm. eh, a, a a unha hora e pouco a unha hora que es Pontevedra e un pouco máis está Santiago, é dicir, e mm. estás a hora épico de, de da, da segunda cidade máis importante de Portugal, que é Porto. Porto tens sí. un aeroporto en Vigo a 20 minutos e tes outro aeroporto en Porto, sí. é dicir, eh a situación de tui é é moi moi moi privilegiada. E outra cousa que tamén tendes moi clara, polo menos podedes presumir dela, é eh, a Asociación de Comerciantes e Industriais que aí están implicados na, no e no desenvolvemento da cultura galega e eh, eh, eh, moi especial pues, a, a, a Tudense, non? Sí, afortunadamente, despois de unha época na que, bueno, eh, non estivo no seu mellor momento, eh, agora tomaron o timón a dirección da, da Asociación grupo de xente nova con, eu creo que, ideas muy interesantes que está dando pulo a, a esta asociación y o apoio preciso para o comercio local, non? que, bueno, con todos los retos que tengo o comercio local agora mesmo. Nos, na emisora, eh, temos un espazo que se chama Espazo Comercio, dedicado eh, dos veces a semana a que veñan os comerciantes, eh, expliquen... Eh, bueno o, o que fan eh, eh, na súa empresa, no seu comercio, que servicios ofrecen. Eh, temos un lugar privilegiado para eles porque eh, evidentemente ha dado un pouco pois pues, tamén polo comercio local e aí a aposta ten que ser eh, máxima, claro. Sí, sí, además decía que apostaban porque en realidad vin aí, me parece, o, o emprega de, de inteligencia artificial que, que a marca persoal de inteligencia artificial para o crecemento profesional das mulleres algo que aposta por, porque as mulleres estén a, a, a, non sei, que, que, que, que reciban aulas, non? Sí, sí, claro, claro, xa digo, son novas iniciativas que van surgindo diante de novos retos, uh -huh. eh, o, o maior reto que ten o comercio local é eh, actualizarse e estar permanentemente actualizado, e, bueno, para aí se están facendo unha serie de cursos e de formacións para chegar novas tecnologías, novas ferramentas ao comercio, e, en especial, pois, pues, eh, ese curso que no me abastía e un momentinho que iba especialmente de, eh, dedicado para, para mulleres e eh, para formación de, de mulleres. Verdad, un verdadeiro placer e honra terte aquí no noso programa, que humildemente, pois, faise eco do, do vosso traballo e que nos enche de gozo. De verdade que máis tempo tivéramos para poder estar contigo, pero noutra ocasión volveremos a facelo, eh, pediremos che que, bueno, intercambiemos eh, un, non sei, non somente esa información, sino tamén posibilidade de poder remitir parte do noso programa ou os podcasts que, que nos teñamos para que tamén nesa zona, que tamén temos... Eh, residentes aquí en Cataluña que desa de zona ou casi desa de zona que tamén estarán interesados en saber cousas non somentes de, de, de tui, sino tamén vosotros saber de cousas dos, dos galegos do Mediterráneo Claro que sí Para nos será un placer y seguro que chegamos a, a acordos interesantes. E claro, imagino que a xente de tú e de Tomiño, de Aguarda, de Rosal, de Oia, o do Porriño, eh, o de Salvaterra, ou de Salceda, que son unhas concellos que escoita na radio municipal de tú, ou de Valença. E sí. te xa ver, igual tamén algún portugues nos escoita. E para nos, para nos que un placer e unha honra, porque creo que te des moitísimo mérito, estás facendo un traballo realmente eh, fantástico, e estou seguro que so a a compaña e so des eh, o lazo a áncora que une moita xente coa, coa súa terra Si, sí, si, sí, comunicación é o que fai falta é, é, é pasar dúas oriñas de radio en galego moi interesantes, gracias a túa participación é, despedimos-te ata outro momento Pois, bona tarda, boa tarde e ata cando que queira vel. Até logo